Povestea lui Harapalp de Ion Creangă. Pasiunea lui Ion Creangă pentru literatura populară a făcut posibilă scrierea unor basme în care autenticitatea folclorică se îmbină în mod miraculos cu plăsmuirea artistică a realității, fantasticul fiind umanizat și puternic individualizat. Povestea lui Harapalp a apărut la 1 august 1877, în revista junimistă, convorbiri literare, fiind apoi reprodusă de către Mihai Eminescu în ziarul timpul. Povestea lui Harapalp se încadrează în genul epic, iar ca specie literară este un basm cult, deoarece are un autor identificat pe Ion Creangă. Fantasticul Fantasticul este construit prin împletirea elementelor realiste cu cele fabuloase, ca specific ancestral al basmelor, însă, în această proză narrativă, creangă în bine supranaturalul popular cu evocarea realistă a satului moldovenesc de unde reiese și originalitatea acestei creații. Personajele sunt reale și fabuloase, iar relația acestora cu protagonistul reflectă sprijinul acordat pentru învingerea răufăcătorilor, personajele antagoniste, și se numesc donatori, adică eroi supranaturali care îi oferă un obiect miraculos pentru a-l ajuta la nevoie sau ajutoare, personaje năzdrăvane care îl sprijină necondiționat. Protagonistul, personajul principal, este în conflict cu antagonistul, personajul malefic, răufăcătorul, antieroul. Formulele inițiale, mediane și finale, precum și obiectele miraculoase, argumentează alături de îmbinarea narațiunii cu dialogul și descrierea specialiterarea bazmului basmului cult. Povestea lui Harap Alb poate fi un bildungs roman, roman care ilustrează procesul de formare a personalității eroului și dobândirea experienței de viață, întrucât fiul craiului evoluează de la adolescentul naiv cu încredere excesivă în propriile calități, la tânărul chipzuit și destoinic, maturizat prin depășirea tuturor piedicilor ivite în cale și neapărat necesare dobândirii experienței de viață. Semnificația titlului Semnificația titlului Harap Alb reiese din scena în care spânul îl păcălește pe fiul Craiului să intre în fântână. Fiul Craiului, boboc în felul său, la treb de aistea, se potrivește spânului și se bagă în fântână, fără să-l trăznească prin minte ce îi se poate întâmpla. Naiv, lipsit de experiență și excesiv de credul, fiul Craiului își schimbă statutul din nepot al împăratului verde în acela de slugă a spânului. De să știi că te cheamă Harapalb. Aici sta -ți numele și altul nu. Numele lui are sensul de rob alb, deoarece Harap înseamnă negru, rob. Devenit sluga spânului, își asumă și numele de Harapalb, dovedind în același timp loialitate și credință față de stăpânul său, întrucât jurase pe paloș. Construcția și momentele subiectului ca în orice basm, acțiunea se derulează linear, cu eroi și motive populare, iar ca modalitate narrativă, incipitul este reprezentat de formula inițială tipică. Amu, ci că era odată... Povestea lui Harapalb este însă un basm cult, deoarece are autor cunoscut, Ion Creangă, perspectiva narrativă fiind aceea de narrator omniscient. Narațiunea la persoana treia îmbină supranaturalul cu planul real, Armonizând eroii fabuloși cu personajele țărănești din humuleștiul natal al autorului. Modalitatea narativă se remarcă așadar prin absența mărcilor formale ale naratorului și focalizarea din spate la focalizare zero. Acțiunea relefează conflictul dintre forțele binelui și ale răului, dintre adevăr și minciună, iar deznodământul evidențiază triumful valorilor pozitive asupra celor negative toate aceste elemente fiind specifice basmului. Expozițiunea Expozițiunea creează fabulosul prin plasarea acțiunii într-un ținut îndepărtat peste mări și țări la capătul lumii în timp mitic. Așadar, relațiile temporale și spațiale se definesc prin evocarea timpului fabulos cronologic și a spațiului imaginar nesfârșit. care era odată într-o țară, un crai care avea trei feciori și un singur frate mai mare care era împărat într-o țară mai îndepărtată, pe nume Verde Împărat. Cei doi frați nu se văzuseră de multă vreme, iar verii nu se cunoscuseră între ei, pentru că împărăția fratelui mai mare era tocmai la o margine a pământului, iar fratele mai mic trăia la altă margine. În acest cadru, spațiotemporal mitic se derulează într-o înlănțuire cronologică întâmplările realiste și fabuloase în care sunt implicate personajele Basmului. Verde împărat îi cere fratelui său, Craiul, să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic și viteaz dintre fiii săi ca să-i urmeze la tron, întrucât el avea numai fete. Ca să-i pune la încercare pentru a vedea care dintre feciori se simte destoinic a împărăți peste o țară așa de mare și bogată ca aceea, Craiul se îmbracă într-o piele de urs și se ascunde sub un pod. Cei doi fii mai mari se sperie de urs și se întorc rușinați la curtea Craiului, care este dezamăgit de neputința lor și rostește moralizator. Nici tu nu ești de împărat, nici împărăția pentru tine, ce evidențiază elementele realiste ale basmului. Mezinul, impresionat de amărăciunea tatălui, se duce în grădină să plângă în inima sa. Deodată, o babă gârbovă de bătrâneței cere de pomană și, după ce fiul craiului o miluiește cu un ban, îl sfătuiește să ceară tatălui său calul, armele și hainele cu care a fost el mire, deși hainele sunt vechi și ponosite, iar armele ruginite, și să pună o tavă cu jăratic în mijlocul hergeliei ca să aleagă acel cal care va veni la jăratic să mănânce. Urmând în tocmai sfaturile babei, pe urmă voinicul pleacă la drum, dar prin dreptul podului, numai ea ca îi iese și lui ursul înainte. Trece cu bine de această primă probă, primește bine cuvântarea părintelui său și pielea de urs în dar, apoi sfatul ca în călătoria lui să se ferească de omul roș iar mai ales de cel spân, să nu cumva să aibă de a face cu ei. Ca trăsători ale basmului sunt prezente aici formule inițiale tipice și cifra magică 3, care face posibilă depășirea primei probe de către eroul principal. Podul este simbolul trecerii de la adolescență spre maturitate, de la o etapă existențială la alta, traversarea fiind posibilă într-un singur sens, fără putință de întoarcere. Prețuirea valorilor morale străvechi este relefată de hainele, armele și calul cu care craiul fusese mire, semnificând faptul că eroul moștenește experiența tatălui. Intriga Intriga se definește mai ales în planul real al întâmplărilor. Fiul craiului și calul pleacă la drum, basmul continuând cu formule mediane tipice și merg ei o zi și merg două și merg patruzeci și nouă, până când întâlnesc în codru un om spân, care se oferă drept slugă la drum. Voinicul îl refuză de două ori, dar a treia oară spânul îi iese în cale, îmbrăcat altfel și calare pe un cal frumos, tocmai când fiul craiului rătăcise prin codrii întunecoși. Se poate identifica aici motivul labirintului, încrucișarea încurcată a cărărilor presupune capabilitatea drumețului de a găsi calea cea bună, ieșirea la lumină. Deprins să urmeze sfatul părintelui său, acela de a nu se însoți cu omul spân, dar pentru că îi mai ieșiseră în cale, încă doi, el se gândește că asta e țara spânilor și îl angajează drept călăuză. În această secvență narrativă este inclusă o pauză descriptivă, care întrerupe povestea și descrie codrii deși și întunecoși ce conturează un peisaj de basm. Ajuns la o fântână care nu avea nicio roată nici cumpână, ci numai o scară de coborât până la apă, Spânul intră înăuntru, umple plosca, apoi îl îndeamnă pe fiul craiului să coboare și el să se răcorească. Tânărul îl ascultă pe spân, dar acesta trântește capacul peste gura fântânii și îl amenință că dacă nu-i povestește totul despre el, cine ești, de unde vii și încotro te duci, acolo îi vor putrezi oasele. Sub amenințarea morții, feciorul de crai jură pe ascuțișul paloșului că va fi sluga supusa spânului, care se va da drept nepotul împăratului, și va păstra taina până când va muri și iar va învia, anticipând astfel finalul basmului. Stăpânul de numele de Harapalb, care îl va sluji cu credință, respectându-și jurământul făcut. Motivul fântânii situate în interiorul labirintului simbolizează taina nașterii și renașterii protagonistului care capătă o nouă identitate. Înăuntrul puțului a intrat feciorul de crai și a ieșit sluga spânului pe nume Harapalb. Desfășurarea acțiunii Desfășurarea acțiunii începe odată cu sosirea celor doi eroi la Palatul Împăratului Verde, unde spunul se dă drept nepotul său și, înfumurat peste măsură, îl trimite pe harap să stea la grajduri, să aibă grijă de cal, că altfel va fi vai de pielea ta, dându-i și o palmă, ca să ți minte ce ți-am spus, că altfel prinde mămăliga coajă. De remarcat este aici lipsa narrativă adică trecerea sub a secvenței călătoriei făcute de erou ca sluga spânului până la împărăția unchiului său, Naratorul sugerând numai că aceasta s-a efectuat. Această secvență narrativă, șederea la curtea împăratului verde, este structurată în mai multe episoade înlănțuite, care, ca în orice basm, se constituie în tot atâtea probe fabuloase la care este supus protagonistul. Într-o zi, având la masă niște sălăți minunate, care se obțineau cu multă greutate, Spânul îi poruncește slugii să-i aducă acele bunătăți din grădina ursului. Calul fabulos îl duce în zbor pe harap alb la Sfânta Duminică, iar aceasta îl ajută să-și îndeplinească misiunea și să treacă proba. Următorul episod are loc după alte câteva zile, când împăratul îi arată spânului niște pietre prețioase foarte frumoase, iar acesta își trimite sluga să-i aducă pielea cerbului cu cap cu tot. Așa bătute cu pietre scumpe cum se găsesc. Din nou Sfânta Duminică îl ajută pe Harap Alb să ia pielea și capul cerbului pe care se aflau nestematele și să le ducă spânului, eroul trecând cu bine și de această probă fabuloasă. Prin urmare, ca în orice basm, eroul principal are ca ajutoare personaje năzdrăvane care îl sprijină necondiționat pe cei mai buni prieteni, calul fabulos și de Sfânta Duminică. După un timp, împăratul dă un ospăț foarte mare în cinstea nepotului său. La care invită împărați, crai, voievozi și alte fețe cinstite Incitat de poveștile bizare despre fata împăratului Roș Spânul îi poruncește lui Harapalb să o aducă de grabă pe această tânără Că altfel te-ai dus de pe fața pământului Harapalb gândindu-se la sfatul pe care îl dăduse tatăl său Acela de a se feri de omul spân și de omul Roș Este înspăimântat, plângându-se calului Parcă dracul vrăjește de bine a scăpat de una, și dau de alta. Apoi pornesc împreună către roșu împărat. Secvența narativă a călătoriei Secvența narativă a călătoriei, combinând realul cu fabulosul, este alcătuită din mai multe episoade în care se manifestă altă trăsătură specifică basmului, și anume aceea a prezenței donatorilor. Acestea sunt ființe de basm pe care protagonistul le întâlnește întâmplător în cale și care îi dau un obiect, o unealtă cu efect miraculos, care îl ajută în depășirea probelor sau chiar îi salvează viața. Pe un pod, harap alb întâlnește o nuntă de furnici și trece prin apă ca să nu curme viața atâtor gâzulițe nevinovate. După un timp, călătorii văd un roi de albine care se învârteau besmetice, neavând pe ce să se așeze. Atunci harap alb își scoate pălăria, o așează pe pământ cu gura în jos, iar albinele se îngrămădesc acolo. Voinicul cioplește un buștean și le face adăpost, după care, creia albinelor îi dă o aripă, ca în caz de nevoie, harap alb să-i dea foc și ea va veni în ajutor. Acest al doilea pod marchează trecerea spre o nouă etapă a existenței și anume, cunoașterea sentimentului de iubire, experiență ce se acumulează prin rezolvarea conflictului cu omul roș și depășirea probelor impuse de el. Ca în orice basm, acțiunea continuă cu formule mediane. Mai merge el cât merge și Harap Alb întâlnește pe rând cinci personaje fabuloase descrise detaliat de narator: Gerilă, flămânzilă, setilă, ochilă și păsări lățlungilă. Călătoria alături de cei cinci oameni ciudați este plină de peripeții. Că pe unde treceau, pârjol făceau. Harapalb le este tovarăș și la pagubă și la câștig și se poartă prietenos cu fiecare întrucât simțea că va avea nevoie de ei la curtea împăratului Roș. De aceea, flăcăul consideră că la unul fără suflet, cum era împăratul, era nevoie de unul fără lege, sperând că, din cinci nespălați, câți erau, veni vreunul de hac, conform proverbului, lumea asta e pe dos, toate merg cu capul în jos, puțin suie, mult scoboară, unul macină la moară. Târziu ajung cu toții la împărăție. Secvența narrativă de la curtea împăratului Roș, fiind introdusă de formula mediană, Dumnezeu să ne ție că cuvântul din poveste înainte mult mai este, unde împăratul Roș îi supune la probe fabuloase și foarte periculoase care se constituie în episoade. Mai întâi îi cazează într-o casă de aramă, căreia îi se dă foc pe dedesubt, dar gerilă suflă de trei ori cu buzișoarele sale iscusite, și casa rămâne nici fierbinte, nici Tot Tocmai bună de dormit întrânsă. Următoarea probă este un ospăț cu foarte multe bucate și băutură pe care flăm în zilă și setilă le fac să dispară într-o clipă. Apoi încep să strige în gura mare unul că moare de foame, iar celălalt că crapă de sete, spre disperarea împăratului care nu-și putea crede ochilor. Cerând încă o dată fata, Harap alb este supus unei alte probe. El primește 10 banițe de sămânță de mac amestecată cu una de năsâp mărunțel și porunca de a alege până dimineață macul de nisip. Atunci Harap alb își amintește de regina furnicilor, dă foc aripioare și într-o clipă o droaie de furnici, câtă frunză și iarbă au ales năsipul de o parte și macul de altă parte, fiind și aceasta o scenă fabuloasă specifică basmelor. Împăratul refuză din nou să le dea fata și supune altei probe, anume să o păzească toată noaptea, iar dacă mâine dimineață s-ar afla tot acolo, atunci pot să-ți o dau. Altfel, v-ați dus pe copcă! Cei șase prieteni s-au așezat de pază. Rânduiți de la ușa iatacului până la poarta împărăției, dar fata împăratului, având puteri supranaturale, se preface într-o păsărică și... Zboară nevăzută prin cinci străji, ochilă și păsărilă se țin după ea și abia izbutesc să o prindă și să o aducă înapoi în odaia sa. Plin de ciudă, împăratul le spune că el mai are o fică adoptată care seamănă perfect cu fata pe care o pețea voinicul. Dacă harap alb va depăși această probă și le va deosebi, ferice de tine va fi, dar dacă nu va reuși, vor pleca imediat de la curtea împărătească deoarece... Nu vă mai pot suferi! Harapalb dă focaripioarei de albină, care îl ajută să o identifice pe fata împăratului. Trecând și de această probă cu bine, Harapalb cere fata, iar împăratul, ofilit și sarbăd, de supărare și rușine, îi urează să fie vrednic, să o stăpânească, pentru că îi o dă din toată inima. Fata vrea și ea să-l supună la o probă fabuloasă trimite calul lui Harap alb împreună cu turturica ei să aducă trei smicele de măr dulce și apă vie și apă moartă dintr-un loc numai de aștiut, știut acolo unde se bat munții în capete calul se întoarce primul și fata împăratului roș pornește cu ei la drum spre palatul împăratului verde călăuziți de formula mediană specifică basmului Dumnezeu să ne ție că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Lui Harap albii se tulbură mințile privind fata care era tânără, frumoasă și plină de vino și nu ar vrea să o ducă spânului, fiind nebun de dragostea ei. Probele de la împărăția fetei, trimit spre ritualurile țărănești ale pețitului, între care însoțirea mirelui de un alai de tineri, trecerea lor prin foc, Alegerea motivată a miresei, o spățul oferit de gazdă, sunt tot atâtea încercări la care îl supune viitorul Socru, și cărora mirele trebuie să le facă față. Punctul culminant. Între timp, Turturic ajunsese cu vestea la împăratul verde, și acesta se apucase să facă pregătiri pentru primirea fetei împăratului roș. Văzând cât este de frumoasă fata, Spânul se repede să o ia în brațe, dar ea îl îmbrâncește și îi spune că a venit acolo pentru harap alb, căci el e adevăratul nepot al împăratului verde. Torba de furie că a fost dat în vileag, spânul se repede la harap alb și îi zboară capul dintr-o singură lovitură de paloș, strigând că așa trebuie să pățească cel care își încalcă jurământul. Atunci calul lui Harapalb se repede la spân, îl își facă de cap, Zboară cu dânsul în înaltul ceriului, de unde îi dă drumul și acesta se face praf și pulbere. Fata împăratului Roș, ca personaj fabulos, are puteri supranaturale și îl poate renvia prin leacuri miraculoase pe Harapalb. Ea pune capul lui Harapalb la loc și prin ritualuri străvechi cu cele trei smicele de măr dulce și cu apa moartă îi lipește capul de corp. Harapalb se trezește ca dintr-un somn adânc. Fata îl sărută cu drag, apoi îngenunchează amândoi în fața împăratului verde ca să primească binecuvântarea, jurându-și credință unul altuia. Deznodământul Deznodământul basmului constă întotdeauna în triumful valorilor pozitive asupra celor negative, victoria adevărului asupra imposturii, așa că nunta începe și apoi dă Doamne bine! S-a strâns lumea să privească, ba chiar, soarele și luna din ceriu râdea. Au fost poftiți la nunta împărătească pe lângă sa furnicilor, crăiasa albinelor și crăiasa zânelor, crai și împărați, oameni importanți și împăcat de povestariu, fără bani, în buzunariu. S-au bucurat și au petrecut cu toții. Veselie mare între toți era, chiar și sărăcimea, o spăta și bea. Finalul Finalul este fericit și deschis, ilustrat prin formula tipică, deoarece veselia a ținut, ani întregi și acum mai ține încă, cine se duce acolo, bea și mănâncă, iar pe la noi, cine are bani, bea și mănâncă, iar cine nu, se uită și rabdă. Ca orice bas, povestea lui Harap Albi ilustrează o altă lume decât cea reală, personajele fiind împărați și crai, Sfânta Duminică, animale și gâze fermecate, eroi cu trăsături fabuloase alături de personaje realiste aduse de Ion Creangă din Humuleștul Natal, ceea ce conferă acestei creații originalitate inconfundabilă. Basmul cultivă în alte principii morale ca adevărul, dreptatea, cinstea, prietenia, răbdarea, ospitalitatea, generozitatea, curajul, vitejia prin personajele pozitive și condamnă nedreptatea, răutatea, minciuna, întruchipate de zmei, balauri sau spâni. Arapal, personaj principal și eponim, este fecior de crai, un făt frumos din basmele populare. Destoinic și curajos, el rămâne totuși în zona umanului, fiind prietenos, cu minte, milos și ascultător. Arapal alb este un personaj pozitiv și întruchipează în alte principii morale, cultivate de orice bas. Trăsăturile reies indirect din întâmplări, fapte, din propriile vorbe și gânduri, din relația lui cu alte personaje și direct din ceea ce naratorul și alți eroi spun despre el. Călătoria pe care o face pentru a deveni împărat este o inițiere a flăcăului în formarea personalității cu scopul de a deveni conducătorul unei familii pe care urmează să-și o întemeieze. De la tânărul naiv, excesiv de încrezător în forțele proprii, el evoluează către tânărul chipzuit, înțelegător și cu discernământ din finalul basmului. Probele la care îl supune spânul sunt menite al l deprinde pe flăcău cu greutățile vieții, cu faptul că omul trebuie să învingă toate piedicile ivite, pregătindu-l pentru viitor când va trebui să-și conducă propria familie. Ca și în viața reală, flăcăul este ajutat de cei mai buni prieteni, calul, sfânta duminică, cei cinci amici supranaturali. Harap alb este umanizat, el se teme, se plânge de soartă, dar cere ajutorul numai acelora în care avea încredere, semn că învățase ceva din experiența cu spânul. În această perioadă a inițierii, Harap Alb cunoaște dragostea aprinsă pentru o fată de împărat, care vine așadar din aceeași lume cu el, pregătindu-l pentru căsătorie, unul din reperele finale ale devenirii sale. Depășind cu bine toate probele, Flăcăul demonstrează că e soi bun, spunea George Călinescu, prin valorile morale care compun codul comportamentului țărănesc. Inteligența, bunătatea, perseverența, răbdarea, capacitatea de adaptare la diverse situații ale vieții. Craiul tatălui Harap Alb este un personaj de baz, prin motivul împăratului aflat în impas. Ion Creangă scoate însă în evidență, prin caracterizare indirectă, trăsăturile umane ale tatălui tiran în ipostaza lui pedagogică. Pentru a verifica dacă fiii lui au depășit vârsta infantilismului, el se deghizează într-o piele de urs, se ascunde sub un pod pentru a-i observa, iar limbajul său este tipic humuleștean, cu pilde și proverbe populare. Lac de-ar fi, broaște sunt destule, fiecare pentru sine, croitor de pâne. Împăratul verde, fratele Craiului și unchiului Harapalb, străbătuse în tinerețe același drum inițiatic, până la statutul actual de conducător recunoscut, energic, care își câștigase dreptul de a ședea la o spețe înconjurat de oameni de vază, de a colecționa pietre prețioase scumpe, de a organiza mese luxoase cu fast. Sfânta Duminică este un personaj fabulos prin aparițiile ei ciudate, odată ca cerșetoare, apoi în ipostaza Sfintei Duminici. Alături de calul fabulos, ea simbolizează ajutoarele protagonistului, îndeplinind și rolul de mistagog în menirea de a face să învingă binele, ajutând pe cei care merită, care au calități necesare să răzbată în viață. Fata împăratului Roș, personaj fabulos, este la fel de faimoasă ca și tatăl ei. Se spunea despre ea că e farmazoană, adică vrăjitoare și reată, dar pare o zgâtie de fată, ca smărândița din amintiri sau un drac bucățică ruptă tată său în picioare, bancă și mai și. Din iubire, ea ghicește adevărul despre harapalb palb și îl dezvăluie împăratului verde. Apoi, pentru că fusese prevăzătoare, adusese cu ea cele trebuincioase, smicelele, apa moartă și apa vie. Reușește să-și salveze bărbatul atunci când spânul îl atacă pe neașteptate. Spânul este personaj antagonist, reprezintă în basm răufăcătorul mesager al forțelor răului. Un fel de zmeul zmeilor care răspândește în lume teroare, cruzime și violență. El este personaj negativ, anti și întruchipează nedreptatea, răutatea, minciuna, trăsături condamnate în orice basm popular sau cult, fiind un rău necesar menit să contribuie la maturizarea protagonistului. Omul spân este prin naștere un om rău și viclean peste măsură. Ca în orice basm, făcătorul este un vins de forțele binelui, spânul fiind răpus de calul fabulos ca instanță a împlinirii dreptății. Limbajul personajelor Limbajul personajelor cuprinde un registru complex de la duioșie la grotesc. Harap alb, fiind un melancolic, se lamentează, se văicărește, ori se plânge calului într-o exprimare tipic țărănească. Parcă dracul vrăjește de napoc bine a scăpat de una și dau peste alta. De altfel, așa vorbesc toți eroii basmului. Craiul își mostră fiii mai mari ca un tată humuleștean. Ei, dragul tatei, așa-i că s-a întâmplat vorba aceea? Apără-mă de găini, că de câini nu mă tem. Stăpânul se comportă ca un stăpân absolut, disprețuind slujile. Eu știu, moșule, că sluga e sluga și stăpânul e stăpân. Mie unuia știu că nu-mi suflă nimeni în borș. Basmul cult al lui Harapal de Ion Creangă, are ca sursă de inspirație basmul popular. Registrul stilistic Registrul stilistic al basmului, povestea lui Harapalb, este presărat cu zicători, proverbe și fraze rimate, personajele vorbind limba moldovenească autentică, presărată cu multe regionalisme și expresii populare. Să-l văd când mi-ai vedea ceafa. Poftim pungă la masă, dacă ți-ai adus de acasă. Poate că acesta-i vestitul ochilă, frate cu orbilă, văr primare cu chiorilă, nepot de sora lui Pândilă din sa de la Chitilă peste drum de nimerilă ori din târg de la sălcați mediești cu căutați și de urmă nu-i mai dați. Ion Creanga a ilustrat în opera sa propria experiență de viață pe care a povestit-o sub formă de memorial. Am văluit o în mit și a sugrumat-o într-o experiență fantastică, valabilă pentru om în genere, și el a luptat cu spânii, cu primejdiile și nevoile, și el s-a făcut frate cu dracul ca să treacă punțile vieții, iar nemurirea și-a dobândit-o din apa vie și apa moartă a creației lui artistice, spunea Pompiliu Constantinescu.